inna alhamdulillah nahamduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas taqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wa khalaqa zawjaha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 Tuzangu katika iman baada ya kumhimidi Allah Subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam sambaa ahli zake na maswahaba zake wa mansara ala nahdihim ila yaumiddin tuzangu katika iman tukiwa leo katika Ijumaa nani ya msikiti huu markaz Hafsa bintu Umar radiyallahu ta'ala anha tutaelezea mauhui leo sema ahamiyatul isti'dadi lilmustaqbal Umuhimu wa kutengeneza maandalizi kwa ajili ya wakati uliofuata ahamiyatul isti'dadi lilmustaqbal muhimu kutengeneza maandalizi kwa ajili ya wakati unaofuatia ayuhamna swiibadallah anatukumbusha Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani katika sura tu at-tauba aya ya 122 anasema Allah subhanahu wa ta'ala wama kana almu'minuna liyamthiru kafa falaula nafara min kulli firqatin minhum taifa dia tafaqahu fid-din wal yunzir wal yunzir qaumahum idza raja'u ilayhim la'annahum yakhtharun anasema Allah subhanahu wa ta'ala ketika surah ini wama kana almu'minun nahaiku wa mu'mini li yunziruka fa wa katoka wote mji mzima wakaondoka wote Falaula nafara min kulli firqatin minhum taifa Lau kama lisingetoka katika wao kundi la watu sisingetoka katika wao kundi tu la watu wangekubali kuwatoa baadhi ya watu ili yatafaka hu ili watu hawa wakajifunze dini ili watu hawa wakaisome dini ili watu hawa wakatafaka katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wa li na ili wa onye jamaa zao ila raja'u ilayhim pindi watakaporejea kwa watu hao la'allahum yahdharun kwenda watu hao wakachukua tahadhari baada ya kuonywa na hao walitokana tukutaka kusoma Katika ka aya hii Allah subhanahu wa ta'ala Amebainisha mambo mengi sana ya msini ميونغوني مايو نسوالا لالعلم سؤالا لعلم الدين سؤالا للواط كويسوم الدين يا الله سبحانه وتعالى وهذا امر هام وني جامبو مهم سنه يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akielezea jambo hili ambalo Allah tabaraka wa taala amelijusia na kulizungumza katika aya tuliyosoma Anasema Rasul alihi salatu wa salam waman salaka tariqa na yeyote mwenye kushika njia yeyote mwenye kukamata njia akaacha mji wake akaacha makazi yake akaacha nyumba yake akaenda sehemu Yaltamisu fihi ilman akawa anatafuta ilmu katika njia hiyo akawa anajifunza dini katika njia ambayo yeye ameikamata yalitamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna Allah subhanahu wa ta'ala atamfanyia wepesi njia yake yakaleepona Allah subhanahu wa ta'ala ataijalia njia hiyo ya kwenda peponi kuwa ni nyepesi kwa mtu huyu kwa sababu amekamata njia na akajifundisha ilmu ya dini katika njia hiyo. Akakubali kuacha mji wake pengine, akakubali kuacha familia yake pengine, akakubali kutengana na vipenzi wake pengine, lakini kwa ajili ya kujifunza dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basi Allah Subhanahu wa Ta'ala anampa zawadi ya kwamba njia yake ya kwenda peponi itakuwa ni njia rahisi sana haya anayesema mtume sallallahu alayhi wa ali wasallam kadhalika anasema tena rasul alayhi salatu wa salam man yuridillahu bihi khaira yufaqqihu fi aldin yule ambaye kwamba allah subhanahu wa ta'ala anamtakie khairi yule ambaye kwamba allah anataka mtu huyo awe ni mtu wa khairi yule ambaye kwamba Allah anataka mtu huyu apateheri katika dunia kadhalika katika akhera yufakihuhu fiddin basi Allah Subhanahu wa ta'ala kumfahimisha katika dini humpa ujuzi katika dini yake humpa maarifa katika dini yake akawa ana ilmu ana basir katika dini ya Allah Subhanahu wa ta'ala basi mtu huyu ni dalili tosha ya kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala anamtakiaheri mja wake kinyume chake ni kwamba mtu ambaye kwamba Allah bado hajamtakia khiri basi mtu huyo anakosa mtambuzi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ayuha anaso ibadallah atafakuhu fiddin kujifunza katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala lahu fadailu azima kuna fadhila nyingi sana zinazopatikana kwa watu kutenga muda na kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala Miongoni mwanzo ni kunyanyuliwa kwa daraja ya wale walio na elimu ya dini daraja lao likawaju zaidi kuliko daraja za waumini wengine Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat Yarfa'illahu anaonyenywa Allah alladhina amanu minkum wale walioamini miungu ni wino allah anawanyenyua daraja dhidi ya wale ambao hawajaamini wal ladzina utul ilma na wale ambao umepewa elimu allah amewatunuku elimu allah subhanahu wa taala anawanyenyua hawa dhidi ya waumini wengine ambao hawana ilmu darajat kwa daraja nyingi kabisa allah anawanyenyua watu wenye ilmu kwa daraja nyingi kabisa haya anasema allah subhanahu wa taala ndani ya qurani Yapoa madaraja ya, ya mtu katika kuishi katika wanadamu inazingatia kati ya muumini na ukafiri Yule atagekuwa ni mu'minun billah, mwenye kumwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, Fadarajatuhu darajatuhu 'inda Allahi 'alia 'ala darajati al-kafir. Daraja lake mbele ya Allah ni kubwa zaidi kuliko daraja la kafir Kafiri yuko katika hali duni mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ama al فدرجته عاليه اما مؤمن درجه لكه جو زييد كلكو كافر وكذلك من تفقه في الدين من المؤمنين فدرجتهم عاليه من المؤمنين الذين لم يتفقهوا في الدين كذلك اليه وله مؤمنين قام ديني واميجفذ ديني واميفهم ديني wamekuwa na maarifa ya dini daraja lao ni kubwa zaidi ukilinganisha na daraja la waumini wengine ambao wamemwamini Allah tabaraka wa taala na hawakujifunza na hawakusoma dini ya Allah subhanahu wa taala ayuha nasu ibadallah wa bayyana Allah subhanahu wa taala anna allazi anna allazi ma هم ladina utul العلم na ame الله allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba wale ambao wanamwogopa allah subhanahu wa ta'ala hatta khashiyatiu kweli wao kumwogopa allah subhanahu wa ta'ala ni wale ambao wamepewa elimu anasema allah subhanahu wa ta'ala katika qur'an inma yakhshallaha min ibadihi alulama hakika sivi nilivyo Wenye kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala na hili mafaulum mbihi muqaddam hakika si vinginevyo wenye kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala min ibadihi katika waja wake ukilinganisha baina ya viumbe wake wale ambao kwamba wanaogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala al ulama ni wale watu wenye ilmi ni wale watu wenye maarifa ya dini ni wale watu wenye utambuzi wa, wa kutosha katika dini. Hawa ndio wanaompenda zaidi Allah Subhanahu wa Ta'ala ukilinganisha na wengine ambao hawana utambuzi wa, wa kutosha katika elimu ya dini. Ayuhan nasu Allah bal shabbaha Allahul ladina lam yatafakahu bi fiddin lil bali Allah Subhanahu wa Ta'ala amewafananisha katika Qur'ani wale ambao Hawaja hawajatafaka katika dini, hawajitajalamisha katika dini na wala hawataka kusoma dini. Allah Subhanahu wa Ta'ala amewafananisha na vipofu katika Qur'an. Akasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Afaman ya'lam annama unzila ilayka min rabbikal haqq, kam huwa a'ma, innamaya tadhakkaru ulul albab." يعلم. Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Afaman ya'lam Hivi yule ambaye anajua annama unzila ilayka min rabbikal haqi hakia sivinivyo aneyatambua yale ambayo yameteremshwa kwako wewe Muhammad kutoka kwa mula wako ya kwamba mambo hayo ni haki anayafahamu vizuri Kaman huwa ama huyu je atafanana na yule ambaye ni kipofu Allah akamtaja mtu anayejua kisha akasema huyu atafanana na yule ambaye ni kipofu kisha akasema Allah tabaraka wa ta'ala inma yatafakkaru ulul albab hakika siri ni yehdiyo? wenye kuzingatia na wenye kukumbuka na wenye kupata ukumbusho ni wale watu wenye akili haya anayasema Allah tabaraka wa ta'ala al-allama ibn luqayyim rahimahullah alipohitaji aya hii akasema rahimahullah ja allahu اهل الجهل بمنزله العميان الله سبحانه وتعالى اموا وكنا اموا فانيا watu wajinga katika dini katika daraja la vipofu faqala akasema Allah subhanahu wa ta'ala afa man ya'lam akainukua yahibu kisha alomaliza akasema falaisa thamma illa alim wa jahil hakuna anayekusudiwa katika aya hii isipokuwa yule mwenye ilmu na yule ambaye kwamba hana ilmu ya dini yule mwenye ilmu ameitwa kuwa ni mtu mwenye utambuzi na yule ambaye hana ilmu ya dini ameitwa kwamba mtu huyo ni kikufu kadhalika shaba nabii sallallahu alayhi wasallama bi baitil kharab kadhilika ame mfananisha mtume sallallahu alayhi wasallama mtu ambaye hana maarifa ya dini na jumba ambalo ligofu anasema rasuli alayhi salatu wasalam inaladhi ليس في جوفه شيء من القران كالبيت الخرابه anasema rasuli alayhi salatu wasalam hakika yule ambaye Hana katika kifua chake chochote katika qurani ni kama vile jumba gofu maana ya kwamba salama ya mtu ipo katika maarifa yale ambayo mtu anakuwa nayo katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wallahu yatawalla sala. Wenzangu katika imani baada ya kumhimidi tena Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia kwa mara nyingine sala na salamu Mtume sallallahu alayhi -like wa alihi wasallam. Ayuhan nasu ibadallah anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala katika aya ambayo kwamba tumeitanguliza kuisoma katika hutuba ya mwanzo aliposema Allah subhanahu wa ta'ala wama kana almu'minun liyanfiruka fafalaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid-din walyunthiru qawmahum idha na sima Allah tabaraka wa وتعالى wama kana almu'minun la hayku wa qa'umini li yamfiruka fa wa wakaondoka wote waka katika mji wote wakaondoka mji mzima Allah subhanahu wa ta'ala anasema falawla nafara min kulli firqatin minhum taifa lau kama lingetoka katika kila kundi wangetoka katika kila kijiji wangetoka katika kila mji wangeto katika kila nchi inategemea ngazi na sehemu husika kama ni nchi kama ni mji kadhalika kama ni wilaya kadhalika kama ni mkoa kadhalika kama ni kijiji lau kama katika kila mji au katika kila nchi au katika kila wilaya au katika kila mkoa au katika kila kijiji inategemea ngazi husika kama kijiji kiwezekane watu wote wakatoka katika kijiji zima lau kama katika wao Wangepatikana watu. Watu hawa watoke waende wapi? Anasema Allah tabaraka wa Taala, "liyatafaqqahu fid Watoke watu hawa waende wakajifundishe dini. Watoke watu hawa waende wakasome dini. Watoke watu hawa watolewe na wazazi wao kama ni watoto, na watoke wenyewe kama ni watu wazima wana wa kutoka na umri wao wanaruhusi kupata mali na kuisaidia jamii watoke watu hawa waende wakajifunze dini fi fiddin walunthiru qawmahum ila raja'u ilayhim la'annahum yahadharun kisha wale wa waone jamaa zao pindi watakapuwarejea watakapotoka katika masomo ya kusoma dini watakaporudi katika miji yao waje wa waonye jamaa zao la'allahum yahdharun huwanda wajaao watachukua tahadhari kwa sababu ya kulinganiwa kwa ilmu na basira Hapa Allah subhanahu wa ta'ala mfumo wa dawa namna ambavyo hatua za dawa zinatakiwa zipitwe kwamba ili jamii itengeneee lazima wapatikane watu katika jamii husika ambao watu hao watatoka wataama bidii walau kwa miaka kadhaa kwa sababu ya maslahi ya baadaye na ya mbele watu hawa wakajifunza elimu ya dini wakaisoma dini wakajua njia za dawa wakajua namna ya kulingania wakajua jinsi ya kufikisha ujumbe kwa watu wa aina mbalimbali ili watu hao waweze kurudi katika msingi na katika njia ya sawa ala yesema rasuli alihi salatu wa lakini watu wakihitaji dawa katika eneo nabado mvuka msingi huu wa ilmu hakuna watu waliotoa kwa sumadini wakataka watu wote wakubali haki katika njia walionayo hii haiwezi kukubalika na wana shika hii ndio njia yangu ad'u ila Allah na wa watu kumwelekea Allah ala basira na walingania watu kwa ilmu na wa watu kwa ujuzi natumia ilmu katika kuwalingania watu mtume ali salatu wasalam anaambiwa na Allah aseme kwamba hii ndio njia yake ya kuwalingania watu kwa ilmu kisha akasema ana Njia hii ni mimi mtume wa li tabani na njia hii ni hakila atakeni kufuta mimi Aliwakuta mtume sallallahu alayhi wasallama Makureishi katika ibada ya masanamu aliwakuta katika upinzani mkubwa sana lakini kwa elimu aliyokuwa nayo kutoka kwa Mola wake aliweza kualingania watu na watu wakaikubali njia ya haki yale mazingira ambayo akili ya kawaida ilikuwa haikubali kwamba hawa watu kuna siku wanaweza kukubali kuacha bathil na kuingia katika haki. Hii mazingira kweli ilikuwa ilakataa jambo hilo. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallama kwa ilmu, na kwa basira aliyonayo aliyopewa aliyo, na Allah subhanahu wa ta'ala alifanikiisha jambo hili. Ayuhan nasu ibadallah qala al'alamati عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله عند تفسير هذه الآية أنا اسمع من هوهوني على عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله وكاتك تفسير ايه أنا انا رحمه الله وما كان ينبغي للمؤمنين أن يخرجوا جميعا للقتال Haifai na, hilo kwamba haifai wala haitakikane kwa waumini wakatoka wote kwa ajili ya kupambana adul kitali aduimu kwa ajili ya kupambana na adu yao. Maelezo yakaendelea kisha akasema rahimahullah fahal anasema fahalla kharaja min kulli firqatin basi baasi toke tu katika kila kundi kikundi cha watu katika kila sehemu kikundi cha watu katika kila kijiji watoke watu katika kila mji watoke watu tasulu bihimul kifaya wal ambapo itapatikana kutoka kwa wao kutoshelezwa watatoshia tawatosheleza wengine wal maqsuud na lile lengo lililosudiwa litazimia kupitia wao wao wanaposudia kufika mbali katika da'wa watu wanaposudia kufikisha ujumbe wa Allah mbali watu wanaposudia vizazi hivi ambao leo binawatazama ninyi mkiwa wachache wanaposudia watu, watu hawa baadaye kuingia katika haki ili malengo haya basi lazima wapatikane watu katika nini ninyi na kwenda kusoma dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadhālika liyatafaqqaha annāfirūna fi dini Allah. Na hilo litapatikana kwa watakapotaka kutafakaha, kujifunza dini. Kwa watakapoamua kujifunza dini Annafirun wale wenye kusafiri wale wenye kuamba mji mmoja kwa mji mwingine, wale wenye kutoka kijiji kimoja na kwenda sehemu wakaisoma dini yao, wakajifunza dini yao. Anasema wadhalika iyatafaqa'an nāfirūn fī dīnillāh wa mā unzila 'alā Na hilo ni kwa sababu watakapotoka wale ambao waliokwenda kusoma, wakaenda kusoma kwa ajili ya dini ya Allah na kujifunza yale ambayo yameteremka kwa mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Watakapojua kitabu cha Allah, watakapojua dini ya Allah, watakapojua yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyateremsha kwa mtume wake. Anasema al-Anlama As'adiy rahimahullah wayunthiru qaumahum idha raja'u ilayhim. Na watu hawa sasa wakaja kuwaonya jamaa zao pindi watakaporejea jamaa zao idharaju ilayhi pindi watakaporudi kwa jamaa zao la'allahum yahdharuna allahi bimtithali awamirihi wa nawahihi wa hihi inawezekana watu hawa wakachukwa tahadhari na adhabu ya allah kwa kufuata maamrisho na kuacha makatazo haya anayasema al-allama asadiy allahu ta'ala kwa hapo tunajifunza kwamba utaratibu wa dini na dawa iweze kuenea katika miji na maeneo tuliyopo lazima tukubali jambo hili tuwatoe baadhi ya watu katika sisi waende wakajifunze dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kisha nasema al-alama ashadiyu maelezo ni Baga mbaga katika kiwango akasema hivi wa bihadhi alaya aidan na katika aya hii vile vile dalil wa irshadun wa katika hivi vile vile kuna dalili ya wazi na kuna maelekezo ya wazi na kuna uzindushi wa wazi kabisa ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala ameuweka katika aya hii watambihu lanatif na kuna uzinduzi uliokuwa mzuri wa wazi ni من muhimu kwa hii anal muslimina yambaghilum an ya'uddu likulli maslahatin mimma salihil alamma katika haya hii kuna dalili wazi na kuna maelekezo na kuna uzindushi uliokuwa mzuri wenye faida muhimu sana nayo ni kwamba inatakikana kwa Waislamu wao wenyewe waandae kwa kila maslahi katika maslahi yao ya ujumla waandae man yakum biha yule atakayasimamia maslahi haya lazima waandae mtu mbali atasimama kuagiza kwa maslahi haya yanayenea katika jamii Maslahi haya yanatimia katika jamii lazima apatikane mtu huyo wa waktahu wakatihu yakumu biha wayuwafiru waktahu yule ambaye atakiesoma maslahi hayo na atatumia muda wake wote Alaiha ya maslahi hayo wayajitahidu fiha na akajitahidi katika maslahi hayo lazima sisi tumejenga msikiti hapa na hiki ni kituo Walillahilhamd. Allah Subhanahu wa ta'ala ametupatia kituo hiki. Bila shaka katika kazi za msikiti ni watu kujifunza dini yao. Kadhalika pia daawa hii inatakiwa iende ipite nyumba mpaka nyumba katika madiwa ambayo sisi tuko nayo hapa. Swali linabaki hapa, nani ambaye ameandaliwa kwa ajili ya masuala haya? Katika watu wetu katika wajukuu zetu, katika jamaa zetu, nani aneiangalia kwa ajili ya maslahi haya? Na si tuna watoto, si kwamba hatuna, tuna watoto, tuna kadha Allah ameturuzuku katika watoto. Nani yuko tayari kumtua mtoto wake mmoja hata kama na wanne, watano, mmoja tu akasema huyu na namwandaa kwa ajili ya maslahi ya dini, aende katika markaz akasome dini. Bila ya shaka jambo hili limekoshekana katika jamii rimikosekana katika jamii. Laula utaratibu kwa kwamba ili mtu aepo hapa dai, basi anaketiwa atoke huko, atokimiji mbali, atijiwe simu kutoka mkoa mwingine. Na mtu anayekuja hapa umri wake ni kama umri wa vijana wenu. Umri ni ule ule tu. Inapoaje huyu anajua na hawa vijana wenu hawajua. <laughs> Huu utaratibu utaendelea mpaka lini? Kwa nini watu wasiandaye katika kila sehemu akapatikana watu? wakatoka kwa ajili ya maandalizi ya kweli kwa ajili ya muda wa baadaye Wakawatoa vijana wao kwa ajili ya maslahi ya dini kila mtu yeye anawaza tu mwanangu nataka awe mwalimu mwanangu nataka awe dereva mwanangu nataka awe mbunde mwanangu nataka awe waziri nani ana mawazo ya kwamba mwanangu nataka asimamie dini ya Allah subhanahu wa ta'ala naniomaa katika miji moshtavi umekuwa ni wachache Utakuta katika mji mzima kuna maustadi wawili au mmoja na historia ya ustadhi waje sadia katika mji huo ametoka huko amekuja hapa ina maana watu eneo hili lote hakuna hata mmoja mwenye uwezo kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala inaana wazazi hawana watoto wa kuwatoa wagakaa katika marakiz, wagakaa katika vyuo wakaisoma dini Allah, wa Bile ya Allah subhanahu wa ta'ala bila ya hivyo hatuwezi kupata maslahi ya dini Dini haiwezi kuenea katika masuala hayo. Narakiwa mupati watu ambao watakwenda kujifunza dini ya Allah. Watu hawa watokane na nyinyi Alafu watu hao wakirudi katika miji hii, wali waonye ninyi baada ya kutoka wao kwenda kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tazama Allah subhanahu wa ta'ala wale mitume aliyowatuma walipo wanatoka katika watu wao wenyewe. Allah alikuwa amtumii mtume, mtume kutoka taifa moja akafanye dawa taifa lingine bali mitume walitumwa kupitia katika mataifa yao na walizaliwa na watu wao katika manyao yale yani. anasema Allah subhanahu wa ta'ala inna arsalna nuuhan ila qaumihi hakika sisi tulimpeleka nuhu kwa watu wake wale watu wale wale watu ambao nuhu wamezaliwa nani yake Allah akamfanya nuhu kwa mtume kwa watu wale wale na akawalingania huu ni utaratibu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bali anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ila Madian akhahum Shu'ayba. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru." Wa ila Madian. Lakati ya kijiji cha Madian, akhahum Shu'ayba. Tuliwapelekea ndugu yao, kijana wao, waliomzaa wenyewe na wakamlea wenyewe, Shu'ayb. Alikuwa ya Araya qaumu ibudullah akawaambia watu wake enyi watu mwaguduli Allah lakum min ilahin ghayru hamna nyinyi mola mwingine siku Allah watu wa madian walaletewa nabi shuaib na nabi shuaib umetokana na wao huli utaratibu Allah subhanahu wa ta'ala kumleta mtume anayetokana na wao Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa ila adin akaahum huda kana ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin na kwa watu waadi tulimpeleka kijana wao tulimpeleka mwenzao tulimpeleka mtu aliyezaliwa na wao anaitwa hudi akawambia watu wake yale ambayo nabi shuaibu aliwaambia watu wake ma lakum min ilahin ghayr hamna nyinyi mola mwingine siku allah akawambia hivi kwa nduguzangu katika imani lazima tukubali kwamba ujumbe ili uuelewe <coughs> lazima tufanye maandalizi kwa ajili ya baadaye inawezekana Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtihani kwa muda mrefu lakini sasa ile nuru inaanza kuonekana lakini nani ameandaliwa kwa ajili ya kusimamia masuala haya tunatakiwa tutegemee kwa miaka yote sio kwa ni watu kupiga simu tu mabotu tutakacheke tuletwe katika msikiti wetu na vijana tunao na vijana ni hao wanaakili akili wana maarifa na wao. Lazima na sisi pia tufanye mmoja katika haya awezekanayo Tumtoe mmoja katika sisi aende akajifunze dini ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilo kwa maslahi ya baadaye. Hanyinyi mnazizazi na watoto wanaendelea kuzaliwa na vijana wenu pia wanaoa na wao wanaendelea kuzaa mwisho wa siku wajukuu wataongezeka. Na watu wote watozaliwa katika sunna, dawa itakuwa na watu wengi, nani atakayesimama kwa ajili ya maslahi yote. Heri njambola msingi. Na ujumbe huu si kunu peke yake. Ujumbe huu uko karibia maeneo mengi sana hapa Tanzania. Bali katika vijiji vingi hapa Tanzania, kama sivyo wote. Kwa ma watu wana vijana wao. Lakini kila siku wao kazio kutafuta walimu tofauti Hawa vijana wewe unafanya nini hapa mjini? Ina maana mashehe wote wawili au watatu walikuwa katika mji huu wote wametoka mbali watu wa mji huo wako wapi Mbona haoonekani katika elimu Tayeb bila hata mbona katika markazi za kielimu pia hawapo Ina maana hali itaendelea ya kudumu milele bila ma kubadilika katika hili tutaendelea kufeli mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala tena wa inna tha muda ahaa na Samudi pia tuliwapelekea ndugu yao mwenzao yule aliyetokana na wao anaitwa Salih alipewa wa wasilindi. Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala anamleta mtume kupitia jamii ile ile ambayo mtume huyo ametokana. Kwa sababu yeye ndiye na hali na mazingira halisi ya watu usika. Hawa wenyeji watakuja watashinda watu zao sawa. Wani mara na kuondoka zao Kwa sababu hawa ni wageni watakuja watashindwa na hali ya hewa watakuja watashinda na tabia za watu huko lakini wale wenyeji wameishi mazingira haya wanayatambua mazingira haya wanajua tabia za watu wa mazingira haya ni rahisi kwa kuvumilia kero za watu wa eneo haya kuliko wageni hili ndiyo hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala ban mtume wetu sallallahu alayhi wasallam anasema Allah tabaraka wa ta'ala huwalladhi ba'atha fi al-ummiyyina rasulan minhum yeye Allah ndiye yule ambaye amewapelekea ummiuni mtume anayetokana na wao mtume anayetokana na wao kwa ya baadaye wazee wangu mupo leo mnanisikiliza na vijana bahati nzuri pia baadhi yao wapo na vijana wote wametowa katika maskuli na wanaombewa wafaulu darasa la saba ili waendelee kusoma maskuli na hakuna mzazi ambaye kwa tayari kumtoa mtoto wake kwa ajili ya kukaa katika vituo vya dini akajifunze dini Walau hapo akasema sasa huyu asomeshwe wala na msikiti Msikiti ujipange wewe utakaofanya na kabofanya ulipiwe ada kijana huyo akasome wa mwandaye kwa ajili ya wenzao hapo baadaye atakiweza kusimamia maslahi na kuandaa vijana wenzake kuwa ni maduati na kuwa ni mashehe na kuwavusha katika watu kuwa kuwa wa moja kuwapeleka katika ya elimu hili ni jukumu lenu na kuachieni na Allah subhanahu wa ta'ala atakuja kuwauliza innahu ladhikrullaka wa liqaumika wa sawfa tusaluni hakika huo ukumbusho ni ukumbusho wako wewe na ukumbusho watu wako Wasaufa yusaluni نمودسيف رفو وتاوليزو مبليه الله تبارک وتعالى اللهم آتنا حسنات قواها وزكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وصليه.